Тоді один з його офіцерів порушив сонну тишу шатра. «Полковнику», – сказав він, – «зробіть нам таку ласку, не підписуйтеся першим». Полковник Ауреліано Боєндія погодився. Після того, як документ обійшов круг столу, серед такої глибокої тиші, що за шкребанням пера об папір можна було розпізнати кожен підпис, перше місце все ще лишалося порожнє полковника Ореліано Буендія наготувався заповнити його. Полковнику озвався тоді другий його офіцер. «Ви ще маєте можливість врятувати своє добре ім'я». Не змінившись на виду, полковника Уреліано Буендія підписав перший примірник акту. Ще не встиг він розписатися на останній копії як біля входу до шатра з'явився офіцер повстанських військ, тримаючи за воздечку вантаженого двома скринями мула. Попри свою зовсім зелену молодість, він здавався сухою і стриманою людиною. Це був скарбничий повстанців округи Макондо. Щоб часно прибути на місце підписання перемир'я, він зробив важку шестиденну подорож, тягнучи за собою конаючого з голоду мула. З великою обережністю він зняв скрині зі спини мула, Розчинив їх і виклав на стіл одну за другою 72 золоті цеглини. Це було ціле багатство, що про його існування всі якось забули. Серед загального безладу останнього року центральне командування розвалилося. Революція переродилася в криваве суперництво ватажків і годі було визначити, хто за що відповідає. Золото повстанців відлити в блоки криті потім глиною, лишилося поза контролем. Полковник Ауреліано Боендіа примусив відзначити 72 золоті цеглини в акті капітуляції і підписав його, не допускаючи обговорень. Виснажений юнак і далі стояв перед ним, дивлячись йому в вічі своїми світлими кольору золотавого цукрового сиропу очима. «Ну що там іще?» – спитав полковник Ауреліано Буендіа. Молодий офіцер стиснув зуби. «Розписку!» – відповів він. Полковник власноручно написав йому розписку. Потім випив склянку-лимонаду, з'їв шматок бісквіту, запропоновані послушницями, і пішов до намету, приготованого на той випадок, якби він забажав перепочити. Там він скинув сорочку, сів на край розкладачки, і о третій годині 15 хвилин по Вистрілив із пістолета в коло, яке його особистий лікар обкреслив йому на грудях йодом. В той самий час у Макондо Урсула підняла кришку горщика з молоком на плиті, дивуючись, що це молоко довго не закипає, і побачила, що він повен хорбаків. «Гауреліано вбили!» – вигукнула вона. Відтак, вскоряючись звидці, вироблені самотністю, подивилася на подвір'я і побачила там хосе Аркадіо Боєндіа, сумного, промоклого під дощем і набагато старішого, ніж тоді, коли він помер. «Його вбито позрадницьки», – уточнила вона. І ніхто не потурбувався закрити йому очі. Вночі Урсула постерила крізь сльози світляні оранжеві диски, що швидко перетинали небо, мупадучі зірки, і вирішила – що це знамення смерті. Вона все ще ридала під каштаном, припавши до колін свого чоловіка, коли принесли полковника Ауреліано Буендія, загорнутого в зашкарублий від засохлої крові плащ. Його широко розплющені очі палали нестямною люттю. Він був у безпеці. Наскрізна рана виявилася такою чистою і прямою, що лікар без жодного зусилля засунув йому в груди і витяг через спину Просочений йодом шнурок. «Це мій шедевр», – задоволено мовив лікар. «Тут єдине місце, де куля могла пройти, не зачепивши жодного життєвого центру». Полковник побачив себе в оточенні перейнятих співчуттям послушниць, які виспівували повні безнадії псалми за упокій його душі, і тоді пожалкував, що не вистрілив собі в рота» якби узбирався зробити спочатку, щоб просто посміятися з передбачення Пілар Тернери. «Якби в мене зосталася, бодай, якась влада, – сказав він лікареві, – то я б розстріляв вас без слідства й суду. Не за те, що ви врятували мені життя, а за те, що зробили з мене посміховисько».